Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa min sayyat a'amalina Min yahdihi allahu falamudlalah Wa min yadlil falamadhi Ashadu an la ilaha illa Allah wabdahu la shariqa la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladheena aminu attaquu allaha haqqa tukadihi Wala tamutunna illa wa antumuslimoon Ya ayuhalnaas utaquu rafdakumu aladhi kharaqakum min nafsi wahida Wa kharaqam minha zawjaha Wabethan minhuma rijal kathira wa nisaa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 وخرر هذه له محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بنات الضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه اصطلم الله kepada baba ibu ikhwan akhwat في دنيانا الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan wajib kita syukuri. Tukhani wa akhatfillah a'azamunullah. Pada malam ini insyaAllah kita akan membahas manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam tazkitun nufus. Saya berikan judul Manhat Ahlu Sunnah wa Jama'at Dan Terseketa Nufus Kerana Adanya Kelompok atau golongan Yang mereka Berusaha untuk membersihkan Hati, membersihkan Jiwa, akan tetapi Bukan dengan cara Yang sesuai dengan Sunnah Ada Yang dia melakukan Terseketa Nufus Dengan bertapa dengan bersemeti atau dengan berjalan ke kubur-kubur tertentu yang mereka istilah mereka etikaf di kuburannya para wali atau yang lain ini semua cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat bahkan cara-cara yang muhdat dan juga ada <tuh> Yang mencari tempat-tempat tertentu yang dianggap buat tempat itu dapat membersihkan hati mereka. Ini semuanya tidak sesuai dengan Syariat. Karena saya jelaskan tentang manhaj, manusunah, jalan dan sikap nufus. Artinya Islam ini sudah sempurna, sudah sempurna agama Islam ini. Semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan yang mendekatkan manusia ke surga dan sudah dijelaskan. Berdasarkan dalam riwayat ma baqiya shay'un yuqarribu min al-jannati wa min an-nari illa waqad huydi nakum. Tidak tertinggal satu pun yang dapat mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah jelas. Karena Allah berfirman pada يوم aqmaltu lakum dinakum wa akmaltu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. hari ini Allah sempurnakan bagi mu agamanya. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Berarti sudah sempurna agama Islam ini. Tidak boleh orang membuat sesuatu yang baru. Tidak boleh membuat sesuatu ibadah atau cara atau manhaj atau thariqah. Untuk sampai kepada Allah tidak boleh kecuali dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena agama Islam sudah sempurna dan Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam jangkaran agama Islam ini sudah sempurna semua yang membawa kepada keselamatan itu Nabi sudah jelaskan semua yang membawa kepada kebinasaan Nabi juga sudah jelaskan kemudian juga tentang cara Tazkiyatun nufus membersihkan hati manusia. Nabi juga sudah jelaskan bagaimana supaya hati kita ini bersih. Karena masalah tazkiyatun nufus merupakan masalah yang penting dalam Islam. Karena termasuk dari tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara tugas dakwah Nabi di samping mengajarkan Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu as-sunnah, Al Nabi juga Berusaha bagaimana membersihkan hati manusia, wujudkhihir. Telah disebutkan dalam beberapa ayat Al Quran dalam Surah Al Baqarah Allah berfirman: Kami asalna fiikum Rasulul minikum yatru anikum ayatina, wujudkhiikum, wajalimu Al Kitab wal Hikmah, wa inkaanu min qabla Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Surah Al Baqarah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba walhikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian. Yatlu alaykum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wajahilimukum alkitab bawah hikmah, wajahilimukum malam takututaulahmu. Mengajarkan kepada kalian alkitab yaitu alquran dan al hikmah yaitu as sunnah dan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Bagi kalau berfirman dalam surah al imran ayat 164. Allah berfirman laqad manallahu 'alan-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yathlu 'alayhim ayatina wa idh yathlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kano Allah berfirman la surah al-Imran ayat 164 laqad manallahu 'alan-mu'minina sungguh Allah Ta'ala Ilmu Al-Kafi Rasulullah minan pusim. Tatkala Allah mutus kepada mereka seorang Rasul minan pusim dari diri mereka. Dia terlalu yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakihim dan mensucikan mereka, membersihkan hati mereka. Wa yuradilimu hukum wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka al-kitab iaitu al-Quran wal hikmah iaitu as-Sunnah. Wa inkaalumin qabulafiyul alamubid dan suku mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Jumuah ayat 2: "Wallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kano min qablu Allah yang telah memutus rasulnya dari kalangan orang-orang ummi. dan Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi yang tidak tahu tulis dan baca seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat ayatnya mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah dan suku mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesatan yang nyata Jadi ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan bahawa di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tazkiyatun nufus yaitu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazkiyatun nufus membersihkan hati manusia. Sebab kalau hati ini baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahabat An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala al-qalbu Mata Nabi ketahui lah Bukan tubuh manusia ada sekumpal daging Kalau daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya Kalau daging itu jelek, jeleklah seluruh tubuhnya Ketahui lah sekumpal daging hati Jadi aku ada penting Nah, insyaAllah Masalah mensucikan hati ini penting Dan ini akan membedakan Seorang mu'min dengan munafik Hatinya Bukan dirisannya Bukan juga zahirnya Tapi hatinya Orang munafik, mereka mengatakan beriman. Mengenai Allah S.W.T. dalam Surah Al-Baqarah, "وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" Jadi, orang manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, mereka adalah orang yang tidak beriman. Hatinya tidak beriman, tapi mulut mengatakan beriman. Kemudian orang-orang munafik juga sholat, puasa. Sholatnya mereka dengan malas-malasan. وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّاطِ قَوْمُ قُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَيَتْبُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Mereka, orang-orang munafik solat Tapi solatnya dengan riyah Solatnya dengan malas Riyah Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit Jadi orang-orang munafik Mereka mengucapkan kalimat Kalimat iman atau yang lainnya Kemudian juga mengamalkan dengan anggota tubuhnya Tapi hatinya tidak begini. Maka disini menunjukkan bahawa Hati ini bisa membedakan antara muqmin dengan munafik. Maka Nabi bersihkan hati manusia Kalau hati ini baik Akan baik semua Maka itu uh, Pembersihan hati Itu sangat penting Terutama Bagi Tulabul ilam Untuk seluruh muslimin harus berusaha bagaimana membersihkan hati mereka Tapi terutama untuk tulabul ilam Para taulah alam, menuntut ilmu Dan berusaha bagaimana membersihkan hatinya Lebih banyak juga penyakit hati Yang tidak disadari Yang kemudian justru Merusak dirinya Merusak amalnya Merusak agaranya Seperti penyakit hati Rian Penyakit hati Ingin dipuji Ingin disanjung Atau dia beramal karena Mengharapkan sesuatu dari dunia Yoronatul ya, Insan Dia amal di dunia Seorang beramal tapi tujuan untuk dunia Itu penyakit hati Kibir, sombong Ujuk, bangga Hasar, dengki Iri, dan yang lainnya Dari penyakit-penyakit hati Dan ini adalah bersih bagaimana dia membersihkan hatinya kan kita nabi saja berdoa kepada Allah agar dibersihkan hatinya nabi Muhammad SAW yang bersih hatinya yang sudah dicuci oleh malaikat dua kali tapi tetap nabi berdoa kepada Allah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zekaha anta waliuha wa maulaha Allahumma inni a'udh bika min ilmin la yalfa' wa min kalbin la yafshah wa min nafsin natashba' wa min da'wadin la yusajjabullah dalam hadith yang sahih yang berirkan oleh imam muslim Nabi bersabda Allahumma ati nafsi taqwaha Ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, wa zalkihah bersihkanlah hatiku Ya Allah Nabi berdoa agar dibersihkan hatinya. Anta khairu man zalkaha Nga Allah sebaik-baik yang membersihkan hati. Anta wali Angitawaliyuha maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Kemudian setelah kami berdoa, Allahumma ini as'aluka, Bapa Allahumma ini al-bikah min ilmi nafah. Ya Allah, berilah kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wamin qalbi nafah yaqsha dari hati yang tidak khusyuk. Wamin nafsi nafah shba dari nafsu yang tidak pernah puas. Wamin dakwatin laius saja maulaha dan dar doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini Sahih dan Muslim. Dan menghafalkan doa ini ada di buku ini terus kita nafus dan juga ada di buku saya buku doa dan diri. Jadi nabi aja mohon kepada Allah agar dibersihkan hatinya. Membutuhkan perjuangan dan kita berusaha jangan berjuang bagaimana supaya hati kita bersih. Lebih banyak orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh atau yang lainnya, tapi hatinya enggak bersih ada yang dia riyah, ada yang dia pamit ada yang ingin dapatkan hujian dari manusia, atau yang lainnya hati ini harus selamat hati kita, sebab yang nanti kembali kepada Allah, yang Allah terima hari yang selamat Allah berfirman, yawmala yalfa'umadun wala banun, illa manat Allah biqalbin salim pada hari yang tidak bermanfaat, harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat harta dan dia bermanfaat, dari siapa hati Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat Hati yang bersih dari syirik Hati yang bersih dari bid'ah Hati yang bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi harus berusaha bagaimana kita Membersihkan hati kita Sekarang kita lihat Tugas Nabi Muhammad SAW Membersihkan hati Untuk lihat di halaman 5 Ayatnya dan yang bawa Musab Al-Quran Yang bawa Musab lihat di Surah Al-Baqarah ayat 151 Ferman, Allah berfirman, "Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kaummu yang membacakan ayat-ayat Kami, kitab dan Hikmah serta mengajarkan kepadamu apa yang belum Surah Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul, itu Muhammad S.A.W dari kalangan kamu. Ia yeah? membacakan kepada mereka ayat-ayat kami mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab yaitu Al-Qur'an dan hikmah yaitu As-Sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Antum lihat tentang kalimat wa yuzakkikum membersihkan kamu dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Sa'ad dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman Di Tafsir Kalamul Mannan Dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan Wuyuzakikum, kalau yang bawah Bukunya lihat di alaman 7 Maksudnya Mensucikan Kalian Di antara tugas Nabi Muhammad disambil Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Wuyuzakikum Membersihkan kalian, mensucikan kalian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr Al Sa'di rahimahullah rahmatan Kata beliau maksudnya mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan menyticksnya di atas akhlak yang mulia dan mensucikannya dari akhlak yang tercela yaitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka yaitu umat ini dari syirik kepada tauhid dari riya kepada ikhlas dari dusta kepada kejujuran dari khianat kepada amanah dari sikap takabur, sombong kepada tawaduk Dari akhlak yang jelek Kepada akhlak yang baik Dari sikap saling membenci, saling menjauhi Dan saling memutuskan hubungan Kepada sikap saling mencintai Saling menyambung hubungan Dan saling menyayangi Dan selain itu dari bentuk-bentuk pensucian jiwa Saya akan jelaskan dulu persatu ini Di Nabi SAW Kata Syiah Sa'di Sa Rahimahullah Membersihkan hati manusia yang pertama Dari Syirik kepada Tauhid Makanya awal dakwah Nabi Membersihkan manusia Dari syirik, jangankan Untuk manusia Nabi sendiri Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membersihkan matinya Nabi Nabi Muhammad SAW Di awal-awal dakwahnya Setelah turun surah Iqra' Kemudian setelah turun Surah Al-Muzammil Kemudian surah Mudathir Surah Al-Dhatir. Satu terus Surah al, Surah al Allah berfirman ya ayyuhad dhatir. Qum fa'udzur wa rabbaka fakbar wa thiyabaka fahjur wa ratan Wali rabbika fasbir. Tidak? Seterusnya. Di situ ada kalimat fa tahir. Bajumu kamu bersihkan. Kalimat wa thiyabaka bajumu kamu bersihkan. Itu maknanya dijelaskan oleh para ulama muhasirin. Yang pertama maknanya wasiataka ayyaqalbaka wa ayya wa nafsaka hatimu kamu bersihkan. <laughs> bersihkan dari apa? Dari syirik. Nabi salah salah disuruh untuk membersihkan hati, wafsaka, fakahir. Meskipun nanti ini banyak artinya ya karena masjid kalimat, kalimat waqiah bakwa tahir yang pertama bersihkan hati yang kedua bersihkan amal yang ketiga bersihkan akhlak dari akhlak injil dari akhlak kemuliaan ini mana wati ya. kemudian yang keempat mana juga termasuk pakaian bersihkan pakaian kalau kamu mau salat pakaian harus bersih tidak boleh kena najis itu syarat jadi, jika dia mau sholat Di samping dia berwuduh Maka pakaiannya harus bersih dari najis Dan tempatnya juga harus bersih dari najis Kemudian ada juga yang menafsirkan Tentang Watiya kakak papahir Diartikan oleh para Mumpasirin Watiya baka Fakossir Dan pakaianmu Kamu potong Gunting tidak boleh melebihi mata haki Itu disebutkan Oleh Imam Al-Baghawi Dalam tafsirnya Ma'al-Mutan Zil Dari akar para Kami'i Dari laki Itu tidak boleh pakainya melebihi mata haki Tidak boleh Sebab melebihi mata haki itu tempatnya yang di neraka Ma'asfala bin Al-Ka'be Min Al-Izzaribabinah Itu untuk pakaian laki Untuk perempuan diajurkan untuk lebih dari mata haki Untuk perempuan diajurkan Bajunya melebihi mata kaki Tapi itu laki-laki di atas mata kaki Itu penafsiran para ulama Tentang ayat itu Kita kembali kepada Pembahasan ayat ini Jadi yang pertama Nabi membersihkan manusia dari syirik kepada tauhi Dari syirik Kepada tauhi Jadi semua bentuk Kesyirikan harus kita jauhkan Keyakinan-keyakinan kita Ya tentang apa saja keyakinan kepada Allah, menafikan sifat Allah, atau mengingkari sifat Allah, atau mentawil sifat Allah, atau menyamakan sifat Allah atau yang lainnya, ini harus bersihkan dari hati kita harus mengikuti pemahaman, ahli sunnah, masalah kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah dan meyakini Allah Allahu Akbar, Allah punya sifat-sifat yang sempurna dan Allah punya nama-nama yang indah kita wajib menetapkan semua sifat Allah Gak boleh kita meninggalkan Kemudian jika, kita harus bersihkan keyakinan Tentang bahawa wali-wali itu Sebagai penghubung kepada Allah Yang diakin oleh sebagian kaum Muslimin, Komuslimin Wali-wali itu, atau Habib itu Atau Kiai Itu punya hubungan yang kuat dengan Allah Sehingga orang datang kepada mereka untuk tawasul Ini harus bersihkan Gak boleh, kita kalau berdoa langsung kepada Allah Tanpa perantara Berdoa langsung kepada Allah, tanpa perantara Berdoa langsung kepada Allah, tanpa perantara Ilangkan kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu Juga ya iktiqat ya Iktiqat yang syirik Itu harus dilangkan semuanya Hurafat-hurafat dan yang lainnya Itu harus bersihkan dari hati Atau juga takut kepada selain Allah Takut kepada bayang-bayang Atau kepada roh Atau yang lainnya Yang kadang-kadang membayangi orang Ini harus bersihkan ya Iktiqat-iaktiqat ya syirik Yakinan-yakinan yakin, syirik harus dibersihkan dari hati manusia jadi harus juga tawakal kepada Allah Tawakal kepada Allah Kadang-kadang juga orang Ada punya etiqat yang salah Yang bisa syirik dan kufur Cuma dia punya etiqat Kalau punya anak lebih dari dua Tidak bisa makan nanti anaknya Sehingga dibatasi dengan dua aja. Jadi tidak boleh Justru Nabi mengajurkan banyak anak Nabi yang mengajurkan Dan aku akan berbatas dengan banyaknya umat Bukan dibatasi dengan dua Kemudian itu kot kalau umpamanya saya tidak kerja di sini saya tidak makan seolah-olah rezeki itu ada di sini aja di dunia lain dia ada saja. ini itu yang berbahaya menyebutkan Allah dalam hal rezeki Allah memberikan rezeki hanya di mana jadi hidup Allah memberikan rezeki jangan kan kita binatangnya memberikan rezeki lah Allah wamil Wa diabatin fil ardi illa illa allahhirin subuhah tidak ada sebut binatang bin Allah yang tanggung rezekinya biar si yakin dengan si yakin yakinnya jangan sampai membawa kepada kesyirikan bersihkan hati ini dari tidak macam bentuk kesyirikan i'tikad atau keyakinan tentang harapan, tentang takut tentang tawakal dan yang lainnya ini harus perhatikan, tawakal kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah SWT dan banyak orang yang sudah diberikan ke kehidupan mewah rezeki dan segala macam kadang-kadang dia punya etika kalau saya enggak di sini enggak bisa makan. Kalau saya enggak di sini, saya enggak bisa sekolahkan anak. Kalau saya enggak di sini, saya enggak bisa membantu orang tua saya. Syekh keyakinan seperti ini. Dia mengandalkan kalau tidak di tempat ini dia enggak ada rezeki. Berarti mana saja dia ada Allah akan memberi rezeki. Yang memberikan rezeki kepada Allah di tempat ini, Allah juga memberikan rezeki di dunia lain. Di Indonesia di mana saja dia ada tetap Allah beri rezeki Harus bersihkan, ikhtiyat-ikhtiyat ini. Kalau saya mau basa lagi panjang ini tentang masalah kaitan dengan tawakal ini. Kalau banyak orang tawakalnya kurang. Dalam hidupnya. Padahal kalau kita betul ikhtiar kita tawakhal, rezeki, dan kita tawakal, rezeki akan datang kepada kita. Akan datang kepada kita. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, daripada Muhtir bin Diq dan yang lainnya. Lauan kau, kau betul Allah, hak tawakul. Lalu rezq kau, kau mana rezqu burung. Dahu kima Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar sebenar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kalau sihat, Allah berikan rezeki. Allah Huwazzaq dan kuat dan muthiin. Jadi kita terus beribadah kepada Allah dengan tidak melalaikan kewajiban kita mencari nafkah untuk istri, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Allah tetap akan berikan rezeki terus kepada kita. Tapi luangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Allah berrezeki kepada kita. Sampai dalam hadis Qudsi yang Sahih yang diterbitkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Nabi bersabda: Ya ibadi, ya benar Adam. Ya bun Adam tafarra' li ibadati amla sadrak ghina wa asd tafqara wa illa taf'al mala'tu yadayka shughla wa la nasd tafqara hadisnya ada di bukunya itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai anak Adam la kamu luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku kata Allah luangkan waktu sepenuhnya kepadaku aku akan Cukupkan hatimu dengan kekayaan dan juga Allah akan menutup kefakiranmu. Ditutup tutup kefakiran. Wa ilham kalau kamu tidak lakukan malah tu yadee kashubla aku akan penuhi kedua tanganmu dengan dengan kesibukan bualan asyidhah pokroh dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Terus yakin dengan keyakinan ini bahawa Allah berkehendak sedikit di mana saja kita berada Allah berkehendak sedikit kepada kita. Yang punya i'tiqat atau keyakinan Kalau dia tidak kerja di tempat ini Tidak usah ini, dia tidak akan makan Dia tidak akan hidup Dia akan susah, tidak ada. Harus dia i'tiqat Bahawa Allah membuat rezeki Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah Allah sebutkan tentang rezeki Bukan ibadah kepada Allah Alhamdulillah rezeki Wa makharaftu jinna wal insa illa liya'uduh Ma'aridu minum rezeki, walau aridu minum hidup mukul. Inna Allah wa Rasulahuzul Qo'atil mati Tidak aku jumpa kan jin manusia mengatakan beribadah pada aku. Aku tidak minta rezeki dari mereka. Aku tak minta makan kata Allah. Allahlah yang memberikan rezeki dan Allah yang maha dan maha Setiap ibadah yang lakukanlah hamba Allah memberikan rezeki dalam ibadah itu. Itu yakin si yakin yakinnya. Sampai dalam masalah sholat, kita menyuruh istri kita sholat Anak kita sholat Apa Allah perlu dengan sholat kita? Tidak Yang perlu dengan sholat kita, kita sendiri Untuk memberikan ketenangan hati kita Untuk mendapatkan janjara Untuk mendapatkan pahala Untuk masukkan kita ke dalam sholat ya? Dengan sholat itu Allah tidak butuh dengan sholat kita Tapi Allah menyuruh kita sholat Istri kita sholat, anak kita sholat Bukan berarti Allah butuh rezeki tidak Allah tidak butuh resmi Tetapi kita melakukan itu justru itu akan mendapatkan rezeki dari Allah Taala. Allah ketika menyebutkan tentang kita wajib menyuruh anak kita salat. Wa'amur <tuh> ahlak bil salati wastabir alaiha. La nasyaluk rezka, nhamur zuba, wal akibatul intaqwa. Allah seludut dalam surah surah Perintahkan keluarga kamu untuk salat. Wastabir alaiya sabar. Suruh istri kamu, anak kamu, suat dan sabar. Kami tidak memberikan rezeki kepada kamu. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Dengan akibat yang baik dengan orang yang Selama kita ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki. Rezeki terus. Kita ini ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Selama ibadah itu ikhlas, dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Sambil yang lain lagi ibadah. Harta masalah haji dan umrah, kalau kita lakukan semata-mata karena Allah, Allah akan mendanai rezeki, menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran kata Nabi Sallam. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda: Tabigu bin al Hajj wal Umra, fa'innahum yafiyan al Fakra wal Zunnun. Kata Nabi Sallam, irini haji dengan umrah. Setelah kita haji ada rezeki lagi umrah, ada rezeki lagi haji lagi, ada rezeki lagi umrah lagi. Irini haji dan umrah, karena keduanya haji umrah. Akan menghapuskan dosa-dosa Dan akan menghilangkan kefakiran Sabda Rasulullah Astadikul Masjid Jadi kalau kita melakukan ibadah Allah berikan rezeki kita Maka kita harus yakin Dengan kita ibadah kepada Allah SWT Allah akan memberikan kepada kita Ketenangan hati kita Kepersihan hati Memberikan rezeki Memudahkan urusan dan yang lainnya Tapi ibadah dengan ikhlas kepada Allah kita kembali kepada masalah syirik. Saya so, juga perluas ini masalah ini. Ya sebenarnya kaitan dengan syirik ya syirik yang berkaitan beribadah berdasarkan Allah, berdoa berdasarkan Allah itu harus bersih kita. Kaya tempat kaya tempat keyakinan harus bersihkan. Kita harus menawaiti kehendak Allah SWT. Kemudian yang kedua Nabi membersihkan hati manusia dari riyah kepada ikhlas. Dari riyah kepada ikhlas. Arti dalam ketaibadah kepada Allah nggak boleh riyah. Ini penyakit ria oh ya, ini Karena orang ingin dilihat oleh orang lain Pamer oleh orang lain Ingin dipuji oleh orang lain Tidak ada manfaatnya Bahawa kita ini beribadah kepada Allah oleh perintahan Dan Allah yang mempunyai ganjaran dan pahala Allah yang mempunyai sorga dan neraka Manusia tidak punya apa? Buat apa kita ceritakan amal kita kepada orang lain? Tidak ada manfaatnya Makanya itu Jangan sampai kita ria atau pamer ketika kita mengeluarkan sedekah, zakat, solat, haji, umroh atau yang lainnya kita harus lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang selanjutnya, bapak ria ini anda perhatikan bahawa ria ini sangat berbahaya. Bahkan amal-amal yang dilakukan oleh seseorang kalau dia ria, tidak diterima oleh ya Allah. Dan ini Nabi paling takut Kepada para sahabatnya Riyad Ini sahabat Khairunah sebaik-baik manusia Nabi takut, apalagi orang kita Kata Nabi Alaihi Wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nabi bersabda Inna akwa ma akhafu alikum syirkul asgar Riyad Sesungguhnya yang paling aku takut sekalian itu syirik kecil, yaitu Riyad Nabi khawatir kita ini Riyad jadi kita harus ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Maka Nabi ajarkan sahabat untuk mengkhalskan ibadah semata-mata karena Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahud din. Beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas. Jadi, jangan mengharapkan mencari dan juga mengharapkan dunia. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW membersihkan manusia, membersihkan hati manusia dari dusta kepada kejujuran. Dusta kepada kejujuran. Dusta ini, Iqbal ibn Dina, s.a.w. Dosa besar. Kerana itu, Nabi nanti tidak pernah dusta seumur hidupnya, Semua Nabi dan Rasul. Lagi Rasulullah s.a.w. tidak pernah dusta seumur hidupnya. Dusta atau bohong tidak boleh. Maka Nabi s.a.w. dalam hadis yang sahih yang beradikan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. نمسأدب عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يُطْبَع عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى البجور وإن البجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل ولا يزال الرجل يكذب Wajahnya kerdil, hingga ia terima di dalam Allah. Nabi SAW adalah kalian selalu jujur dan berkata benar. Karena jujur dan berkata benar itu akan membawa kepada kebaikan, kebaikan dan kebaikan-kebaikan akan membawa ke surga. Dan senantiasa seorang itu jujur dan berlaku benar, maka dia akan itu, Rasulullah termasuk oh. orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari dusta. Kerana dusta itu bohong itu akan membawa kepada kejelekaan dan kejahatan, kejelekaan dan kejahatan dan keburukan itu akan membawa ke neraka. Dan senantiasa seorang berdusta dan selalu berbohong maka Allah tulis dia termasuk tukang bohong. Hadis Sahih dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada sahabat untuk jujur, tidak dusta. Maka sahabat sahabat jujur, jangan berdusta. Maka ini yang harus diajakkan kepada anak-anak Itu harus jujur Tidak boleh bohong, maka dia salah dia harus nyakui Kesalahannya Tidak boleh dia bohong, karena bohong tidak ada manfaat Sama sekali Dusta tidak ada manfaat sama sekali Yang ada jelas dosa Selanjutnya Nabi membersihkan diri dari khianat Kepada amanah Khianat Yaitu kiri dari orang-orang munafik Khianat Al-Nabi mengajarkan untuk amanah Arti amanah Memegang amanah ini apa saja bentuknya Kumpamanya Yang pertama tentang agama Allah juga sebutkan bahwa Agama ini adalah amanah Inna aratna al-amanaka al-samawati wal-ardi wal-jibali Fa'abayna iya hamilnaha wa ashfahna minha Wa hamala al-insan innahu kana zhaluman jahulah kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung semuanya tidak terima dan mereka takut kepada Allah dan amanah ini dipikulkan kepada manusia sesungguhnya manusia sangat zolim dan sangat bodoh zoluman jahulah sangat zalim dan sangat bodoh Jadi itu yang ada di dina agama ini amanah makanya kita jaga agama ini dengan kita belajar Pemahaminya dengan benar menurut pemahaman Salamus salam, Taurat salam. dan Ini amanah agama. Kemudian juga istri itu amanah. Kita wajib mendidik dia, mengajak dia ke surga, ajarkan dia tentang Islam. Anak juga amanah. Ajarkan anak ini, didik anak ini dengan syarat Islam. Sekolahkan di sekolah-sekolah Islam, didik dia untuk agama, Supaya dia menjadi anak yang soleh. Ini amanah pekerjaan kita amanah juga jadi bikin amanah, tak senang kita umpamanya kerja dari pagi sampai sore ya harus harus amanah itu gak boleh kita khianati. dan barang-barang yang ada di kantor itu amanah gak boleh kita ambil ada sebuah bolpoin ya, di kantor itu gak boleh kita ambil kalau itu pilih kantor, gak boleh itu amanah atau orang titipkan uang kepada kita ini amanah gak bolehlah khiyana Makai Nabi katakan Al Amin hatta orang kafir menentang kuah pada Nabi mereka memusuhi Nabi Nabi tidak ambil sedikit pun juga. Maka Nabi diusir disuruh Ali bin Abi Thalib Rasulullah Anwarul Kembalikan barang-barang ini kepada orang-orang kafir itu. Mereka itu kepada Nabi kerana Nabi amana Al Amin Amin Maka amanah. orang Muslim harus amanah. tidak boleh khianat dan ciri orang munafik khianat Maka Nabi bersabda ciri-ciri munafik idha hada takada wa idza wa'ada akhlafa wa idza umina khasa mafajara ciri orang-orang munafik kalau berkata dusta kalau berjanji menyalah janji kalau diberikan amanah khianat kalau dia di bertanggung jawab mesti menunaipnya itu tugas-tugas yang diberikan kepada kita ini amanah maka laksanakan dengan baik dan juga termasuk para dai para duat dia sebagai da'i yang diberikan oleh Allah sedikit ilmu Dia harus sampaikan yang hak itu Gak boleh disembunyikan sama sekali Dan yang harus sampaikan oleh para da'i Pertama kali tentang Tauhid kepada Allah Menjauhkan syirim Menaksanakan sunnah, menjauhkan bidah Itu amanah, dia harus sampaikan, gak boleh disembunyikan Maka banyak orang-orang yang khianat, Termasuk da'i Dan juga ulama, dia tahu kebenaran bahwa ini haram, tapi dia fatwakan tentang halal Ini khianat. Makanya adatnya pedih Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 159, ayat 160 Lihat surah Al-Baqarah Ayat 159, ayat 160 tentang orang-orang yang khianat Dia tidak menyampaikan kebenaran kepada umat Selanjutnya Nabi berusaha untuk membersihkan hati manusia Dari sikap takabur, sombong kepada Tawadhu Takabur, sombong Ini harus bersihkan hati-hati kita Sedikit aja ada di hati manusia takabbur, sombong, kibir. Dia enggak akan masuk surga. Nabi s.a.w wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrihi. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan. Sampai pada Rasulullah Apakah kami berpakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, termasuk sombong. Kata Nabi yang dikatakan sombong, al kibrul batarul hak wakam tunas. Dikatakan sombong itu batarul hak menolak kebenaran, wakam tunas dan melecehkan manusia, meremehkan manusia, menghinakan manusia. Sampaikan ke kebenaran dia tidak menerima, dilecehkan. Ini sombong. Ya, seorang muslim, dia tidak boleh sombong apa yang kita miliki apakah ilmu, apakah harta apakah kedudukan, jabatan tidak ada arti, apa -apa. Allah mengalah Maka jangan kita bangga dengan ilmu kita, jangan bangga dengan jabatan kita, jangan bangga dengan harta kita, jangan bangga dengan kedudukan kita semua dunia tidak ada arti apa-apa dunia ini semuanya sudah saya katakan berkali-kali lebih jelek daripada pakai kambing dan ada di buku ini saya jelaskan tentang orang yang tamak pada dunia dan akibatnya dari tamak pada dunia ada di buku ini. Karena itu kalimat ini, nasazuloh, tidak boleh kita sombong, bertinggalkan. Kita harus tawabu, kita rendah hati kepada sama kaum mukminin, apapun jabatan kita. Kesombongan tidak ada manfaat sama sekali, bahkan Itu jelas dosa besar, kibir termasuk dosa besar. Dan Allah ...tidak mau disaiki dengan makhluknya. Sombong itu milik Allah. Serendangnya Allah. Al-kibriyah ul-widai, kata Allah. Kibriyah, kesombongan itu adalah serendang. Barang siapa yang melawan aku, al-zatuh. Kamen nazali al-zatuh. Barang siapa yang melawan aku, maka aku akan azab, aku akan siksa tolong jangan di pintu dia sosial luas atau maju jangan di pintu yang lain Belakang bisa ada maju atau pindah jangan di pintu ah. ah jadi pintu saya lanjutkan jadi sombong ini berbahaya buat orang itu dan kotor hatinya jelek hatinya makanya itu harus berusaha bagaimana membersihkan hati dari sifat kibir sombong jadi, nabi mengajak umat ini kepada tawadu merendah hati dan orang yang tawadu akan ditinggikan derajatnya Allah wa man tawadaa lillahi illa rafa'ahu Allah otomatis jadi tidak seorang yang tawadhu dan Allah angkat derajatnya bukan dinak kemudian Nabi juga membersihkan hati manusia dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik Yang tadinya orang-orang kafir itu Mereka dengan kesyirikan dan segala macam Nabi masukkan mereka, ajak mereka masuk ke dalam Islam Kemudian sahabat diingatkan oleh Nabi untuk berakhlak dengan yang mulia Sejak di Mekah Nabi sudah mengajarkan kepada akhlak yang mulia Maka da da'wah ini, dakwah Ahlu Sunnah, dakwah Salaf ini, mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Akhlak dalam kita menuntut ilmu. Akhlak kita kepada orang tua. Akhlak kita kepada istri. Akhlak kita kepada anak. Akhlak kepada sanak kerabat. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada kaum muslimin. Akhlak kepada guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita akhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita akhlak kepada anak kecil itu diajar dalam Islam lengkap semuanya akhlaknya, lengkap dan di buku tentang adab, akhlak penuntut ilmu adab dan akhlak penuntut ilmu saya jelaskan bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu itu bagaimana terutama juga untuk para da'i, para ustaz bagaimana akhlak dan adabnya diajarkan lengkap dalam Islam ini karena itu yang paling banyak memasukkan oleh sukses dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia akhlak itu diajarkan dalam Islam karena itu nabi SAW dipuji oleh Allah dengan akhlak yang mulia wa inna kana ala khuluqin 'adzim. Udin kubur adalah akhlak yang mulia. Akhlak kita tunjukkan akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita harus baik. Perkataan kita beda dengan perkataan dengan teman, dengan rekan sekerja dengan orang lain. Kita mengatakan kalimat biasa orang tua qawlan karima, perkataan yang mulia. Jangan sampai menyinggung para orang tua. Kalimat yang mulia kepada orang tua. Kita juga berkata yang baik kepada istri berbeda dengan berkata kepada orang lain. Adana orang kepada orang lain dia berkata lemah lembut, kepada istrinya kata yang kasar. Akhlak kepada istri. Akhlak yang mulia. Kepada anak, kepada yang lebih tua, kepada sanak kerabat, kepada tetangga akhlak itu di mana tunjukkan. Kemudian juga akhlak kepada guru yang mengajarkan kebaikan akhlak itu mulia Sekarang kita harus membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Dan yang lainnya diajarkan lengkap dalam Islam ini. Kadang-kadang nah, juga orang merasa karena dia punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Kadang-kadang guru itu tidak dianggap apa-apa. Dilecehkan guru itu. Dihinahkan, gak olah. Hormati guru itu, yang telah mengajarkan kebaikan. Allah berfirman hal jaza'ul ihsan illal... Tidak ada perasaan kebaikan, kecuali kebaikan. Ilmu dengan harta, jauh bedanya. Ini kalau kita bicara soal menuntut ilmu. kita belum masuk, ini belum menuntut ilmu. Tentang adab sekarang, belum masuk kita. Masih mengkodima semuanya ya. Kalau ditulis mengkodima Ibnu Khaldul segini tebalnya Jadi Tentang masalah Ada Itu dijaga dalam nah, Islam Guru mengajarkan kebaikan Dengan harga jauh bedanya antara ilmu dan harga Ibnu Khayyub menyebutkan 30 perbedaan Antara ilmu dan harga Ilmu Membawa dia ke sorga harga Membawa dia ke neraka Ilmu warisannya para Nabi, harta warisannya para raja Semakin dia tambah ilmunya, semakin tawadu, semakin banyak orang hartanya, semakin sombong dan melewati batas. Waktu di sana biasa Berteman salap segala macam, begitu sudah banyak harta mulai bergaya, membawa kepada tukian. Perkara ulama ini. Jadi ilmu membawa kepada tawadu, harta membawa kepada kesombongan dan melewati batas. Kemudian ilmu itu akan membawa orang Kepada, akan menjaga orang Ilmu, semakin banyak ilmu seorang Akan terjaga dia dengan ilmunya Tapi beda, orang yang banyak harta Bingung dia menjaga hartanya Ditaruh dimana nih harta yang banyak benar Kalau ilmu, semakin banyak Ilmunya dijaga dia dia ditunjukkan dengan ilmunya itu Ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh Dibimbing dia dengan ilmu yang dia tutup Tapi apa? Tidak Justru semakin banyak semakin bingung dia banyaknya. Sudah banyak lagi perbedaannya Yang disebutkan oh, oleh Imam Muqadzim, sebagian saya sebutkan dalam buku Menentuk ilmu jalan di sorga Dan juga dalam buku saya eh, Tentang masalah harta itu dalam Prinsip dasar Islam Prinsip dasar Islam jadi kalau Ibn Din, sabunullah kita kembali Jadi tentang masalah menghormati Adat akhlak ini, ini harus jaga Kepada guru yang mengucapkan kebaikan itu, itu jaga Ilmu yang disampaikan Itu lebih berharga dari apapun juga Manfaat Manfaat buat dia, manfaat buat istrinya Manfaat buat anaknya, dan juga dia Terus dapat ganjaran dengan ilmu yang disampaikan Tapi nah, ilmu tidak bisa dibahas dengan apapun juga Ilmu ini Dia lebih mulia dari apapun yang ada Kemudian Islam juga Rasulullah juga mengajarkan membersihkan hati manusia yang tadinya mereka saling benci membenci. Saling menjauhi, saling putuskan hubungan. Maka dianjurkan Rasulullah untuk saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, menyambung setrahmi. Maka dalam Islam dianjurkan kita untuk setrahmi. Tidak boleh sama sekali memutuskan setrahmi, tidak boleh. Tidak boleh. Setrahmi itu yang hubungan darah dengan kita. Hubungan nasab dengan kita. Saudara, kakak, adik, keponakan, paman, misanan, sepupu kita. Itu gak boleh putus. Meskipun dia berbuat jelek kepada kita. Berbuat jelek kepada kita. Gak boleh putus hubungan dengan mereka. Tidak boleh. Nabi ancam dengan masuk neraka. Dan tidak masuk surga. Kata Nabi. Tidak masuk surga. Orang yang putuskan saya terahmi. Meskipun dia... Berbuat maksiat, meskipun dia berbuat bidat atau dia mencelah kita, mencaci maki kita, sabar, sambung setelah itu orang Bahkan ketika Nabi salah, ketika ada orang juga yang mencelah kita dari family kita, itu orang-orang yang mereka ini tidak mampu miskin. Nah dalam kondisi itu, apakah kita tahan harta kita untuk mereka tidak? Bahkan ketika Nabi Abdul Sadaqa Al Zirrahimil Kashi. Dan Nabi Abdul Sadaqah, Sadaqah yang paling utama, kepada sanak kerabat, yang memendam permusuhan dengan kita itu Sadaqah yang mampu dia mencelak kita mencaci maki kita, memusuhi kita banyak yang Sadaqah pada orang, -orang itu kalau dia orang yang mampu, bagaimana? ya berikan hadiah, orang yang mampu orang yang kaya, kita tidak boleh kasih sedekah tapi hadiah boleh hadiah kata Nabi Taha'adu Taha'adu jika kalian sering memberikan hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Jadi ini diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Sekarang kita bahas tentang pentingnya masalah membersihkan hati manusia ini. Allah sampai berfirman, bersumpah dengan makhluknya untuk membersihkan hati ini. Anda lihat dalam surah Waswas. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا ini ada jawabnya What? sumpah kemudian dijawab dengan tenang hati قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّهَا وَقَدْ هَابَا قَدْ سَسَكَّهَا setelah Allah bersumpah dengan makhluknya Allah boleh bersumpah dengan makhluk karena semua milik Allah tapi manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk tidak boleh Berarti Allah bersumpah dengan makhluknya boleh dengan وَالْشَمْسِي Wa walaili, walasri dan yang lainnya boleh وَالْفَجْرِي tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk tidak boleh Bersumpah, demi matahari tidak boleh Demi arus Demi Nabi Muhammad SAW Demi Ka'bah, tidak boleh Kata Nabi SAW Man hala fa bi ghairi layi faqad ashra, Faqad kafara atau ashra. Pada siapa yang bersumpah dengan Selain nama Allah, maka dia kufur Atau dia telah berbuat syirik Tidak boleh, kita bersumpah Demi Allah Wallahi tallahi Billahi, tidak boleh Demi tidak boleh bersumpah dengan selain Allah kita perhatikan, di ayat ini Allah bersumpah dengan makhluknya Setelah Allah bersumpah dengan makhluknya Dengan matahari, dengan bulan, siang, Malam, langit Bumi, dan jiwa Kemudian Allah Menyebutkan bahawa manusia Diberikan jalan Diberikan ilham dengan hatinya Yang baik dengan Yang, yang buruk dengan yang baik Yang buruk dengan takwa. Kemudian Allah berfirman: Qad aflaha man zakah Sungguh, telah berbahagia orang-orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa dia bersihkan hatinya? Dengan apa dia bersihkan jiwanya? Dengan takwa kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Wu kalau khawbaman dasah dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Ini apa bersumpah? Bersumpah dengan Mahluk untuk apa? Untuk memperhatikan jiwa ini. Berhati. Ini kan bawa masalah hati masalah penting dalam kehidupan ini. Kalau hati ini baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Kali itu, ya harbitin, bahwa nanti yang akan selamat di hari kiamat itu, yaitu orang-orang yang hatinya selamat. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, dalam surah As-Syuara. Sebelumnya dalam surah As-Syuara, ayat 87-89. sampai Wala tuksini yawmah yuma'atun. Yaw malayn fa ma wal illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau menghinakan aku ya Allah di hari dibangkitkan pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, masalah hati, ini masalah yang penting. Dan hati ini sebagai raja anggota tubuh ini sebagai pasukannya. Kalau raja ini baik, baik seluruh pasukannya. Tapi raja ini jirek-jirek pasukan. Makanya kalau kita perhatikan dengan syariat, amal hati di pokok. Anda melihat di halaman 19 dan halaman 20. Penjelasan al-imam bin Nukhayim. Kata Imam Nukhayim, Ajausia. Anda melihat di buku Tazkata Nufus, di halaman 19. وَمَنْ تَعَمَّلَ الشَّرِيَةَ فِي مُصَالِرِهَا وَمَوَارِدِهَا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 bahwa wajibah fi kulli waqtin. Kadeinul Qayyim, Azza wa Jalla, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan yang bukankah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik tergantung kepada hatinya? Oleh kerana itu, ibadah hati lebih agung Daripada ibadah badan Bahkan lebih banyak, lebih kontinu Dan lebih wajib di setiap waktu Amalan hati Sekarang orang sholat. ya sholat Ada beberapa orang sholat Terus Satu saham atau dua saham Beda-beda amalan diterima Allah Tergantung daripada keikhlasannya Tergantung daripada kehusuannya Jadi dilihat tentang Hatinya, bagaimana hatinya dia dia ya khusyuk atau tidak? Dia ikhlas atau tidak? Maka amalan badan ini, ya, amalan hati menentukan. Di orang banyak melakukan amalan, -amalan soleh, tapi bagaimana hatinya? Diterima dan tidaknya tergantung daripada hatinya. Ikhlas atau tidak dia melakukannya. Maknanya ini amalan hati itu dikatakan oleh imam, muqayim, Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Dia tidak ada niat yang ikhlas Tidak ada manfaatnya amal itu Maka semua amal tergantung dengan niat Tidak ada niat harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu penting dalam kita lakukan amal-amal soleh Harus niatnya, niatnya yang benar Kalau kita sebutkan tentang masalah pentingnya Amal hati, bukan berarti bahwa amalan badan itu Tidak penting Jangan seperti kaum murji'ah Murcia itu berpendapat bahwa yang penting hati dan lisan amalan badan enggak tidak, tidak masuk dalam bagian daripada iman. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Bahwa amalan hati itu penting, amalan lisan dan juga amalan badan. Karena amalan hati dibuktikan dengan amalan badan. Makanya definisi iman menurut ahlus sunnah. Yaitu iman itu agtqalun bil nisan, wa agtqalun bil jinan, wa amalun bil arkan. Yaitu bintau, yaitu bismaksiyah. Iman rasulna yaitu berkata dengan lisan meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dalam ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiyah. Itu yang dikatakan dengan iman. Makanya amalan zahir tetap penting dalam Islam, karena Allah melihat kepada hati dan Aman Jadi jangan kalau penjelasan Muka ini dipahami dengan salah paham Oleh sebagian orang Sering orang menyebutkan Sholat yang penting, yang penting hati Sampai di kalangan para wanita Jilbab yang penting, yang penting hatinya Jilbab wajib Jilbab wajib Ya wang pakai jilbab Sampai kadang-kadang Banyaklah masalah-masalah yang lain Yang dikatakan yang penting itu adalah Hati Ya hati dan badan Sebab Allah eh, sebab Nabi bersabda, Inna Allah layan dur ila suarikum Walak ila jisamikum Walakin yang dur ila qulubikum wa amanikum Allah tidak melihat kepada bentuk rupa Wajah kamu Allah tidak melihat kepada bentuk badan kamu Tapi Allah melihat kepada hati dan amal Hati dan amal Jadi sering orang Sebutkan seperti itu Sampai kadang-kadang juga masalah jenggot ini tidak kan penting mereka, yang penting hati, dijegat eh, yang suruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipanjangkan Rasul mengarahkan warfu liha, warkhul liha dan banyak-banyak ajaran yang lain. <sumlah> ya, Kemudian yang kau lihat untuk membersihkan hati ini, ini membutuhkan perjuangan berat, berat sekali perjuangan untuk membersihkan hati. Dan sekali-kali tidak boleh seorang, apakah dia orang yang sudah ngaji untuk ilmu atau dia seorang dai atau ustadz, tidak boleh sekali-kali dia menganggap dirinya bersih atau suci. Tidak. Justru kita bahas buku ini dalam rangka kita sama-sama berusaha untuk membersihkan hati kita. Enggak boleh ada sekali-kali orang mengatakan, "Ya, hati kita baik." Dari mana? Dia mengatakan hatinya baik dari hasil mana? Enggak dia tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaa tuzakqu anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kali menganggap diri kalian bersih. Jangan menganggap diri kalian suci. Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Ya, nah, kita mengkaji tentang tazkiyatun nufus supaya kita berusaha bagaimana kita membersihkan hati kita. Bab ini berat. Membersihkan hati ini berat. Dan hati ahli bid'ah, a'samullah, ini macam-macam. Dibagi oleh Imam Muqayyib ada tiga Yang pertama hati yang sehat Di hati itu dibagi oleh Imam Qayyim Ada tiga, ada hati yang sehat Ada hati yang mati Ada hati yang sakit Jadi ada hati yang sehat Itu hati yang selamat Orang yang hatinya sehat Orang yang hatinya selamat Dia mengerjakan amal-amal taat Ikhlas kerana Allah Tidak mengharapkan sesuatu Dari manusia tidak mengharapkan sesuatu dari dunia. Dia menjauhkan riyad, menjauhkan sum'ah dan dia itbaq kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis yang selamat para mufassirin menjelaskan tentang tafsir ayat dalam surah ash-Shu'ara, yomala yafahum almu walabun illa manatullah bi qalbin salim, itu di, dijelaskan. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu dijelaskan hati yang selamat itu yaitu hati yang beriman kepada Allah. Hati yang selamat yaitu hati yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia yakin bahwa tidak ilah yang berhak disembah hanya Allah. Hati yang selamat, hati yang bersih dari syirik. Hati yang selamat, hati yang bersih dari bid'ah. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan, jelaskan lagi oleh beliau. Ini tadi penjelasan dari tafsir Bukhari. Imam Bukhari yang dikatakan 'Qalbun Salim' hati yang selamat. Alaihissalam. Ada Imam Bukhari rahimahullah 'Qalbun Salim' hati yang selamat, hati yang selamat dari menjadikan sekutu bagi Allah Taala bahkan ia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja ia ikhlas dalam dia berkehendak dia cinta karena Allah tawakal kepada Allah taubat kepada Allah takut kepada Allah merendahkan diri karena Allah mengharap karena Allah semuanya semata-mata karena Allah dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah apabila dia mencintai mencintai karena Allah Apabila dia membenci membenci karena Allah, apabila dia memberi memberi karena Allah, apabila dia menjaga maka ia pun menjaga karena Allah. Ini orang yang sempurna imannya. Dengan dasar hadis Nabi sallallahu man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala aliman. Kata Nabi barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan mencegah karena Allah maka imannya sempurna. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Baghawi um al al dan juga min Syarh Sunan dari sahabat Abu Umamah. Disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Jami' as Dan juga dalam kitab hadith As-Sahihah. Jadi ini hadis yang selamat, semuanya dilakukan semata-mata karena Allah. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena manusia, tapi dia lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Kemudian selanjutnya hati yang selamat ini hati yang mudah sekali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah memenuhi panggilan Allah cepat sekali diajak dia untuk kebaikan segera itu hati yang selamat. Kemudian yang harus perhatikan lagi kita berusaha untuk menjadi hati kita ini sehat dan selamat. Kita ingin berusaha untuklah hati kita ini sehat dan selamat. Tapi godaannya banyak, cobaannya banyak. Karena setiap hari kata nabi, hati manusia dimasuki oleh shubhat dan syahwat setiap hari. Bagi kan, bagikan tanunan sehelai kica masuk shubhat dan syahwat itu, itu dalam hati manusia. Sampai di antara mereka ada yang tidak bisa membedakan lagi yang mana yang ma'ruf yang mana yang munkar. Adzan syairat Muslim makanya. Kita harus terus berusaha bagaimana membersihkan hati kita Dan hati ini juga tidak terus berpegang teguh, enggak Entah ada ke kanan, terkadang ke kiri, kadang-kadang -kadang ikut orang banyak Terkadang ikut pendapat ini, enggak istiqomah Maka doa Nabi yang sering Nabi doa Berdoa kepada Allah Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala didik Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala didik Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala didik Doa ini kapan waktu kita baca boleh juga dibaca waktu sujud. Setelah kita baca zikir sujud. Ya ketika Nabi berdoa dan terus berdoa dengan dia mengkalibalkun sambil berkata, "Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ke Anas berkata, Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang engkau bawa. Masihkah ada yang membuatmu khawatir atas kami?" Maka Rasul bersabda, "Na'am." Innal quluba bayna usbu'aini min asabi illaa yuqallibuhaa kayfa yasha. Iya, sesungguhnya hati itu berada di atas dua jari tangan Allah. Allah membolak balikan mau apa yang Allah kehendaki. Ada di sini syair Imam Tirmidzi dan yang lainnya, saya sahabat Anas bin Malik. memerhatikan, Allah membolak-balikkan hati manusia, mau apa yang Allah kehendaki. Terkadang orang itu awalnya dia taat, untuk ilmu dia mungkin juga Bukannya untuk ilmu, dia mengamalkan ilmu, dia berdakwah, Tapi karena Faktor syahwat dan syubuhat Berubah dia berubah. Kemudian tidak istiqomah lagi Dan ini banyak yang terjadi Bukannya juga dahi Bahkan juga terkena kepada ulama Ketika terfitnah dengan harta Atau terfitnah dengan syubuhat, berubah dia Nah ini ada adik, adik Seperti ini, kita berdoa kepada Allah agar menetapkan hati kita Di atas man yang khasin yang kedua, hati yang mati Ada tiga Hati ini tiga macam Ada hati yang selamat Ada hati yang mati Dan ada hati yang sakit Kalau hati yang mati ini Ini semuanya Dia berjalan di atas syahwatnya Dia mengerjakan semua Bekali yang dibenci oleh muka Allah Dia tidak peduli Allah itu redo atau tidak Dia mengikuti syahwatnya Kemudian ada yang ketiga hati yang sakit Ini hati yang sakit Hati yang padanya ada kehidupan Sekaligus terdapat penyakit Terkadang sadar Terkadang dia lalai Kadang-kadang sadar Kadang-kadang umat dia Kadarkum. Kadang-kadang sadar Kadang-kadang kumat Kadang-kadang kembali kepada Allah Kadang-kadang maksiat. Tergantung daya tarik dari dua yang ada dalam hati ini Kadang-kadang dia ikhlas, kadang-kadang dia tia-tia Makanya daya tariknya dua biasa Makanya disebutkan oleh Imam Muqayyim, hati yang ketiga ini Hati Yang hidup, tapi cacat Hidup, tapi cacat Ia memiliki dua materi yang saling menarik menarik Ketika yang menangkan pertarungan maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan dan tawakal. Itulah materi kehidupan padanya. Dan terkadang dia ditarik oleh syahwatnya sehingga kuat sekali kesombongannya, kedengkiannya, ujo, cinta kedudukan, cinta harta dan juga membuat kerusakan dan berbuat maksiat. Ini hati yang sakit. Dan ciri-ciri itu -ciri saya sebutkan di sini di buku ini ada ciri-cirinya panjang tentang e, hati yang sehat dan hati yang sakit dan ini banyak sekali contoh-contoh e, kotornya hati ya orang yang sering marah itu juga masuknya syaitan untuk merusak hatinya kemudian dikuasai oleh nafsu gengi iri itu juga hati yang rusak tamak kepada dunia itu juga termasuk yang merusak hati Bakil, pelit, kikir itu juga merosak hati. Kemudian takut miskin, ya saya sebutkan lagi takut miskin juga termasuk yang merosak hati. Fanatik kepada Mazhar termasuk yang merosak hati. Kemudian suzron dan yang lainnya dan ini semua pintu-pintu masuk syaitan. Kemudian yang kau dipintin, subhanallah. Tadi saya sebutkan bahawa hati ini ada dua. Ada yang putih, ada yang hitam mate Yang buah bukunya lihat di halaman 61. Nabi menyebutkan turdul fitan 'ala al-qulubi kalhasir 'udan 'udan. Fa ayy qalbin ushriba nukhita fi nuqtan sauda. و اي قلب تنكرها لو كتاب في نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين الابيض مثل الصفا فلا تدروه فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربدا كالقز مجخيان لا يعرف معروفا ولا يمكن انكر الا ما اشرب من هواه قدنا بي فتنه فتنه ممتده dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar Hati yang menerimanya ini saya timbul bercak atau nokta hitam Sedangkan hati yang mengingkarinya menolak fitnah tersebut Ini saya akan tetap putih cemerlang Sehingga hati menjadi dua Yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin Tidak ada fitnah yang membahayakan selama dalam hitam bumi Adapun hati yang terkena bercak atau nokta hitam Maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam Legam bagaikan belanga yang tertelungkuk Bagaikan tungku yang terbalik Tidak lagi mengenal yang maruf dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hati ini sahih terwetkan oleh umat Islam. Jadi hati dimasuki oleh dua: subuhat dan syahwat. Subuhat yaitu adanya fitnah pemahaman. Fitnah subuhat ini, fitnah pemahaman, aliran, golongan, keyakinan dan yang lainnya yang masuk ke dalam hati manusia merusak hatinya makanya antun ketika ada syubuhan-syubuhan yang berkaitan dengan dakwah salah antun yang belajar jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah itu kalau enggak akan rusak hati kita akan mengikuti fitnah itu dan terus kita ikuti rusak hati. kalau sudah begitu keras nanti hati kalau sudah hati terkena fitnah bukannya tambah lembut hati, tambah keras tetap keras dinasihati tidak mau diingatkan tidak mau dan yang keluar dari mulutnya, kalimat-kalimat yang kasar dan kotor Berlayak, makanya jangan ikuti fitnah Yang ada ini, hati-hati Untuk belajar dan belajar Jangan-jangan sering baca di internet, nah pengen tahu lah fitnah-fitnah yang ada Baca, terus baca, akhirnya termasuk fitnah Dan rusak Tugas antung belajar Belajar dan mengamalkan Adapun terjadi ada khilaf dan terusak, tidak usah kita ikut Tidak ada manfaatnya buat kita kita belajar. Ada syekh ini ribut dengan syekh ini. Kau setahu? Tak ada manfaat untuk kita. Belajar. Ini bagi kita. Kalau ikut terkena fitnah kita. Kalau kita terkena fitnah kita akan menjauh nanti dari jalan yang hak ini. Tambah keras. Banyak orang-orang yang sudah jalan syarlatan mustaqim terkena fitnah penyimpang. Kadang-kadang dia menyangka dia ada keskebenaran, benar dia ada Ini Fitnah syahwat tentang adil pemahaman keyakinan atau yang lainnya ini jalan yang kita tampungin benar Al-Quran wa sunnah nafahmi salah pegang dan gigit dengan geraham kita seperti yang tadi malam saya sampaikan tentang golongan yang selamat jangan terpengaruh dengan fitnah yang ada yang kedua fitnah syahwat tentang harta, terhidupan jabatan, fitnah wanita fitnah anak dan segala macam, ini fitnah, ada. kadang-kadang juga orang terkena fitnah-fitnah syahwat ini ya dengan dia bermain-main, nonton, itu hati-hati Mata ini tundukkan pandangan. Kata Nabi Muhammad sallallahu Dan Allah perintahkan begitu juga dalam Al-Qur'an tundukkan pandangan. Kepada sahabat aja Allah menyuruh mereka untuk menundukkan pandangan, apalagi kita. Bukan malah nonton tiap hari. Ini merusak. Dengan tontonan ini, fikiran kita rusak, hati kita rusak, agama kita rusak. Ya tontonan itu. Gantung, hati adik. Saya sebutkan di buku ini ya Banyak orang-orang yang Dianggap hal biasalah Dengan nonton film Asal-asal yang ada, semuanya ber Gak beres ya, Perempuan terbuka aurat kata iklan semua terbuka aurat kata berita terbuka aurat Dan yang lain Tambah lagi dengan Facebook, tambah lagi dengan yang lain Terus akhirnya Ngobrol dengan wanita, rusak fit Sampai salat juga tidak khusyuk Ibadah gak khusyuk Rusak hatinya Makanya kita jaga hati kita Jangan kita angkat, kita kuat, insyaAllah bisa tidak Manusia lemah, lemah dan lemah manusia Da'if Makanya fitnah, syahwat Itu ada. hati Banyak juga orang yang Sering memandang perempuan, membaca majalah porno Gambar-gambar, membuka aurat, Menonton film cabul dan segala macam Rusak, rusak. Agamanya juga rusak Ilmunya juga rusak bahwa mata ini juga berzina kata Nabi. Fazina al-ainaini an-nazar kata Nabi. Dua mata ini berzina dan zinanya dengan memandang. Zina mata dengan memandang. Itu Makanya jaga pandangan kita jaga. Allah memerintahkan, "Katakanlah kepada orang mukmin, 'Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara Allah khabirun bima yasnaun." Kata kan orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Yang dibikin lebih baik. Jadi bersih dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan fitnah wanita, fitnah yang besar, fitnah harta, fitnah yang besar, fitnah wanita, fitnah yang besar. Fitnah wanita kata Nabi, mataram tuk bak di fitnah dan dia aldaruwalar mijali minat nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya, bagilah kerakitan wanita. hadis bukhari muslim. Selepas dia yang lain yang berwataklah imam termedi dan lainnya lain yang bersabda'in yang ikhulik umat fitnah wa fitnah tuk al mal setiap um, um, umat ini ada fitnahnya dan fitnah umat itu masalah harta masalah harta orang bisa rusak agamanya. masalah harta bisa rusak hatinya masalah harta dia bisa rusak kehormatannya dan masalah harta bisa merusak ilmunya seseorang yang tadi berilmu karena ada cinta pada harta rusak ilmunya makanya ada ini dunia bahaya makanya Nabi menyebutkan tentang dunia dan wanita ini indah. Dalam hadis yang sahih yang diterangkan oleh Islam Muslim kata Nabi, Inna dunia halwah tan khadira, wainnallah mustahliqukum fiha. Fa yang dulu keifat amalun, fataku dunia, wataku nisa. Kata Nabi S.A.W. Semuanya dunia ini manis, kata Nabi, hijau dan indah, dan Allah memberikan amanah kepada kalian untuk memakmurkan dunia ini. Dan bagaimana kalian beramal, kata Allah Kata Nabi SAW, bagaimana kalian beramal Allah akan lihat kalian beramal, bagaimana kalian beramal itu. Maka hati-hati kita Nabi Wattaku dunia, wattaku nisa Dua Hati-hati kepada dunia, dan hati-hati kepada wanita Ini fitnah Hari sini saya dan muslim Jadi ya kunyit Allah Kita berusaha untuk menjaga hati kita Bagaimana kita membersihkan dari berbagai macam Fitnah, syahwat, dan Agar hati kita ini bersih dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dalam keadaan selamat. Karena kita lahir dalam keadaan putih, putih bersih, tidak bawa dosa kita lahir. Maka Allah mengendahki kita kembali pun dalam keadaan hati kita selamat. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan berbagai macam segala macam pelanggaran dibersihkan dulu dibersihkan dalam neraka baru boleh masuk surga selama di masyarakat seberat darah iman tapi kalau di kafir terkal dalam neraka selama-lamanya dibersihkan dulu lahir lahiran tanam bersih, putih maka kembali pun kepada Allah dan berada selama itu saja yang perlu saya sampaikan perlu untuk diselesaikan panjang ini ya. perlu dua kali atau tiga kali majlis lagi jadi penting, makanya di awal mukhabimah saya jelaskan tentang penuntut-penuntut ilmu ini bahasa nama satu cerita terus, ya sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas yang ada orang tanya, silakan. Ustaz Nabi Nabi Muhammad SAW. Kurang pertanyaan masuk, uh, yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak, Allah maha besar. Bagaimana kalau kami kerja di satu tempat untuk mencari ketenangan, rasa aman? Jauhi bid'ah, jauhi maksiat, atau tugas dari negara boleh atau tidak boleh. Yang penting niatnya khas kan Allah. Yang penting dia niatnya khas kan Allah, kena taala. Maksudnya dia ingin hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik keadaannya boleh saja. Ya? Itulah hubungan dia dia harus menjaga hatinya dan juga menjaga amalnya Banyak tertawa membuat hati ini menjadi mati. Apa maksudnya? Apakah Muhammad Sallallahu Alaihi ini larang orang tertawa? Tertawa boleh. Ia ya, tidak boleh itu dia banyak tertawa dan setiap saat selalu tertawa itu akan merusak hati. Bap Nabi menyebutkan bukan soal ketawanya, tapi banyak tertawa kata Nabi. Fakirna carratatoh itu mitul kal. Kata Nabi. Nabi melarang. Janganlah kamu banyak tertawa kata Nabi. Nabi yang besar demikian karena banyak tertawa akan mematikan hati banyak ketawa, lah, mematikan hati maka untuk perhatikan ketawa boleh penjelara. seperti marah juga, kalau untuk masalah-masalahan, dia marah karena ada pelanggaran syariat boleh, tapi kalau dia setiap waktu dan masalah kecil aja marah, marah tidak boleh maka nanti nasib seorang sahabat, tidak takto jangan ya. kamu marah ini juga tentang masalah ketawa, boleh, tapi dilihat ada orang yang kadang-kadang Masalah-masalah yang tidak lucu dia ketawa Masalah ini ketawa Bahkan kadang dalam ceramahnya Isinya cuma ketawa aja. Apa umat manfaat tadi Yang disampaikan dari Quran semna Dengan serius Karena Bagaimana Nabi menyampaikan dengan serius Ketika menyampaikan wahyu nah, Ada orang menyampaikan dengan tertawa. Tidak boleh Dia menyampaikan Menyampaikan wahyu dengan serius untuk biar Nabi sampai di atas onta hampir jatuh ketika turunnya wahyu kok kita menyampaikannya dengan tertawa kalau serius menyampaikan ilmu-ilmu serius, bukannya dengan tertawa banyak juga orang yang terlalu gampang tertawa dalam, ada yang sengaja buat majelis yang isinya mengetawai terbahak-bahak tidak ada manfaat sekali majelis itu Pokoknya kajian yang anda menghadir atau melihat guru yang mengajarkan itu, pertama akidahnya selamat, akidahnya dulu selamat, Quran nasional apa misal betul keyakinan tentang iman kepada Allah, hubuhiya Allah, uluhiya Allah, asmaul sifat betul dia ya, lurus. Yang kedua selamat manhajnya dalam dia berakidah, dalam dia beragama, dalam dia beribadah dan segala macam itu selamat Manhajnya lurus. Yang ketiga, selamat amalnya dari perbuatan bid'ah bid'ah. Jadi selamatul mu'taqad, selamatul manhaj, waselamatul amal. Tiga. Dan saya sebutkan dalam buku Syaraqi dalam Sunnah wa Jemaah. Ketika bicara soal dakwah, saya sebutkan di bagian-bagian akhir di buku Syaraqi dalam Sunnah wa Jemaah, bagaimana kira dai itu. Dai itu yang boleh kita belajar harus akhidahnya benar. Yang kedua manhajnya benar, yang ketiga amalnya benar kerana Karena Muhammad bin Sirih rahimullah mengatakan inna hadar ilma dinun wa'nduru amantahkuduna dinamun sesungguhnya ilmu ini agama, kita mau belajar ini agama, yang kita belajar Quran dan Sunnah ini agama maka kamu lihat kepada siapa kamu belajar lihat kamu belajar, kepada siapa? akhirnya benar atau tidak mana saja benar atau tidak sholatnya benar atau tidak, lihat jangan sembarang orang kita belajar Jangan karena kuah, karena orang itu dia ya, pakai gamis, pakai sorban, gak ada jenggotnya sedikit. Kau kita belajar lihat toko sufi juga jenggotnya panjang, Ahlul bidah juga jenggotnya panjang. Bukan itu kita lihat bagaimana akidahnya dulu, ibadahnya gimana, manajem gimana itu harus lihat. Karena merintahkan siapa para ulama saling seperti itu. Sampai dulu ada orang mau belajar kepada seorang lihat dulu. Bagaimana dia akhlaknya Bagaimana dia hidupnya Bagaimana dia sholatnya Sampai seperti itu Jadi mau belajar dengan orang itu Lihat dulu bagaimana dia kehidupannya Bisa langsung belajar Sampai disebutkan dari ini, Sampai orang melihat bagaimana dia sholat Benar apa enggak sholat waktunya Berjamahnya Kehidupan sholatnya dan menetakbir Sampai salam benar atau tidak Kemudian akidahnya bagaimana? Dari ceramah akidahnya yang membawakan benar atau tidak? Sampai seperti itu dicari guru yang betul-betul dia baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manajer. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sembarangan dalam kita belajar. Sebab itu guru yang membimbing kita tujuannya untuk membawa kita ke banyak jalan selamat, jangan sampai kita dibawa ke jalan yang binasa. Jangan. Bagaimana kita menyiasati hati, perasaan agar tetap tenang dan siap dan bahagia ketika mengingat akan dekatnya kematian. Ya memang kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering dan banyak mengingat kematian. Diperintah Rasulullah kata Nabi: "Akhiru zikroh hadi milletar". Dalam kalian banyak mengingat pemotong pelajaran jadi mati. Kita semua pasti mati. Pasti, juga kematian itu pasti. Kita pasti akan ditanya di kubur, kita akan pasti dikuburkan di padang di masjar <tuh> dan kita akan melewati sirat semuanya, pasti semuanya pasti. Maka kalau itu kepastian, maka kita harus banyak mengingat kepada mati. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Kata Nabi dalam Qur'an dunya ke ka anak kagribun, awam bersabirin waud nafsa dan nafsakamin ahli kubur. Dalam hadis yang berlaku lima Bukhari, Ahmad, termin dan yang lainnya kata Nabi. Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan dan dalam kamu hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Kita pasti mati. Dengan kita ingat mati kita enggak tamak kepada dunia, enggak cinta kepada dunia. Tidak juga terlalu senang, terlalu gembira dengan apa yang kita peroleh dan tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput bagi kita. Kita tidak akan dengki atau iri kepada orang karena kita pasti akan mati. Itu banyak manfaatnya dengan kita ingat mati. Orang akan tenang dengan banyak ingat mati Apa yang kita miliki sekarang ini Bukan milik kita kalau kita meninggal dunia Alih waris Maka apa yang ada bagi kita Sekarang ini yang bisa kita lakukan Buat berjuang untuk Islam Kita sadar bagi amal jariah kita Kita intak buat amal jariah kita Kita membantu kaum muslimin Kita melokor orang susah Itu merupakan amal-amal yang terbaik Maka para sahabat yang melalui main, Mereka lepas tangannya Lepas tangannya kerana dia yakin apa yang Allah ganti lebih baik. Tidak bakhil. Tak akan bertemu kata Nabi di hati seorang Muslim antara iman dengan kebaktian. Antara iman dengan kebaktian. Dengan kita ingat mati kita banyak sedekah. Dengan banyak sedekah hari kita nak antum rasakan. Kalau antum banyak saudara, banyak infak, terasa hati itu tenang, puas, puas. Antum ini ibadah seperti antum baca Quran. Abis baca Quran terasa tenang. Antum puasa. Ramadan untuk puasa, baca Quran, trawih Selesai, ada kepuasan hati dan ketenangan hati Begitu juga orang sadako, infak sadako Tenang hatinya, terbuka dan lapang dadanya Maka Nabi mengumpamakan orang mu'min ya? Orang muslim yang sedekah dengan yang tidak Beda Orang yang banyak sedekah Seperti dia pakai baju besi Semakin dia sedekah, semakin longgar Dan lapang dadanya Dan tenang dia hidupnya Beda dengan orang yang bakhil pelit maka baju besi itu semakin merapat, semakin merapat, dan semakin sesak nafasnya diri. Ini perempuan, perumpamaan darasulullah, permisalan dari Rasulullah. Makanya kita dengan ingat mati itu, hati itu akan tenang. Kita banyak menabutkan amal-amal soleh, kita banyak sedekah, banyak berpikir dan lain-lain. ada hadis menyebutkan menyuruh kita untuk minta fatwa kepada hati apabila apakah ini bagian dari hati yang selalu benar ini tentunya hati orang-orang yang lurus jadi Nabi menyebutkan kepada seorang sahabat istaghtiqalba tanyakan kepada hatimu meskipun orang memberikan fatwa tapi dijelas oleh para ulama yang dimaksud, ya hati ini memang hati yang betul-betul dia baik dia selalu menyebutkan kepada Allah dia menjauhkan maksiat Nah, hati ini bisa untuk ditanyakan Tentang apa yang Yang ada Tanyakan kalau Ada permasalahan yang Kita pelik, syubuhan dan segala macam Tanyakan pada hati Tanyakan hati itu Jadi hati yang tidak dikuasai oleh syahwatnya Bolehkah Uang zakat disalurkan untuk Pembangunan masjid dan pesantren untuk pembangunan masjid dan santra gak boleh dari uang zakat gak boleh dari uang zakat zakat itu udah ada mustahiknya yang Allah sebutkan dalam surah at taubah ayat 60 8 mas 6 dan disitu tidak ada yang namanya pembangunan masjid gak ada yang namanya santra, tidak ada yang dimaksud dalam ayat itu Fisabirillah, wa fisabirillah maksudnya jihad di jalan Allah nah, kita pakai untuk dari mana? dari uang wakaf kita tak ada, kita dari Kita niatkan sedekah sedekah jariah Atau wakaf untuk masjid Atau untuk pesantren Tetap mengalir sampai kita meninggal dunia mengalir pahalanya Tapi bukan dari uang zakat Uang zakat kita paling hanya berapa Kalau wakaf kita bisa Ratusan juta Zakat paling hanya 5 juta atau 10 juta Dari uang zakat itu Tapi kalau dari wakaf kita bisa kita wakafkan 100 juta Atau 200 juta Lebih banyak Sedekah kadang-kadang bisa lebih banyak seperti bahwa Rasulullah Siddiq radhiyallahu sedekah dengan semua hakannya ya sedekah itu bisa lebih banyak daripada uang, uang zakat. Uang zakat itu oh, ada orang-orang yang sangat membutuhkan seperti orang-orang fakir, miskin, janda-janda, orang yang susah, orang yang pelit dong. Di Indonesia itu banyak sekali orang yang susah yang bisa kita kasihkan dan uang zakat. Tapi untuk pembangunan masjid, wakaf dari kita kita bisa bangun banyak orang-orang di sini tanpa laba Saudara Arabia juga di Kuwait atau yang lainnya, dia kalau membangun masjid, satu, wakaf dia satu, utuh dari dia semuanya, dan itu Allah akan bangunkan rumah di sorga kata Nabi. Manjuban ada lilahi masjidan, walau kami hasi kutaatin barang Allah baitan kelajangan. Barang siapa yang membangun masjid, meskipun kecil, yang dinilai Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di sorga. Ini yang riwayat Tabrani ada lagi yang lihat Bukhari. Man banar layi banal masjidah Banallahu la'ubayat al-fajan Barang siapa yang bangun masjid, Allah akan bangun ke rumah di surga Maka di sini orang ingin satu Dia bangun satu. Berlumah lo apa untuk bangun masjid? Karena banyak hadisnya yang menyeru Membangun masjid, dan itu bukan dari uang zakat Uang zakat Atau wakaf dari dia sebagai amat jadinya Kita bisa, umpamanya Untuk pesantren itu, kita bisa zakat Untuk buru-burunya yang miskin Misalnya ada guru-gurunya yang kaya, ada juga yang miskin Maksud saya mampu gurunya itu Ada yang miskin Atau anak-anak yang memang dia memang gak mampu Yang memang si Ustadznya mencarikan dana Buat si anak ini yang belajar di pondok itu eh, Boleh kita bantu Tapi bukan buat membangun pesantrennya Buat anak-anak makan, boleh Karena mereka termasuk Bisa masuk mereka pada miskin Mereka bisa masuk pada fakir Mereka juga masuk pada idun sabir kerana mereka pak? bolehkah menyedekahkan menyekolahkan anak di sekolah orang-orang kafir, enggak boleh katanya negara Islam, bukan boleh itu dilarang oleh Allah, maka akan memaruhi dia merusak dia merusak agamanya, merusak akhidahnya merusak ibadahnya, merusak hatinya di Sekolah di sekolah kafir karena disekolahkan di sekolah Islam Meskipun nilainya rendah untuk siswa kelas Isra. Jadi anda perhatikan pendidikan anak-anak antum itu. Ya sampai cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.